دا هر قسم اسلامي کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې مرکز د قصه خواني بازار شاته خور خار الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليندرباس جديده ملته هو بشرا المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لا ماحسن ما كين بها ابدا وينذر الذين قال تقدم الله ولدم لهم به من ولا ابائهم قبر كلمه تخرج من اباهم يقولون الاكذبا کې پښتو سورته راشي نه یو کومو یاري په بارځن او په ترتیب د سورو د قران کې اټلسم مقصد نفي د شرک فی العلم دا ثابتای چې پهار سپو یو الله نه عم اخلوقات کنه دې او دا ثابتای پواقعاتو دا مشرانو دا اکابر پواقعاتو ثابتی دیل و جوه اربعابی هنئی چی عالم الغیب زیب او دا صلیر و آقعات دا دی بیان کئی چی بید اللہ عالم الغیب نشتی یو آقعات دا اولیاء کرامو ذکر کئی او دا اولیاء کرامو مشران اصحاب کعف لاغی حالت به نهی چراغی حالت ته ده تقاضا کئ دا ثابتی ته عالم الغیب نو د قران دې په اسباد عجيبه تغیری کله کله مساله ثابتی په دلیل عقلی کله په دلیل وی واهی کله په دلیل نفلی عقل په حالت ته مستفین نو د پاک او حالات ذکر کئ چوغورا دا حال گواره په دې صورت کې نبید شرک فی العلم کئی پا حالت تسابقینو چون گو را اگا پخوانی معتبر اولیاء کرام کے معتبر اصحاب کافو نا آگئی پا خوب دردی پزان پورن دی چه پاسی در دریس و لسک اور نوکا لیتی رکڑیو اچه پاسی در نوائیمونگ رستی رکنے لیا یا رضن لپورا نو چې په ځان خبر زبر له حال نه خبر شي د هم زکر حالت نبی اسلام چې پیغمبر ته یو جته موه ا چې دغه صباح کوو تا د صباح پته نيشته چې تا د صباح پته نيشته نو پیغمبر ته ولې دی وايي دعا دو ذکر کوي د انبيای سابقینو د حضرت موسی عليه السلام او د حضرت چې موسی عليه السلام د حضرت پکار پوه نشه او خیغ ما فحل کو ہوا نمبری دا زجی سکوم لازمائی اختیار نو دیم دا بادشاہ چیر پولی دنیا بادشاہ انہیت نیکو لائکہ دونی افتحون خولا زائر خبر بانین پیدر نو اس, با اس بات کئی دے, دے خبری چی عالم الغیب اللہ رے اپا ذکر کئی واقعات سلور یو آقی ذکر کی دیا صحابی کافو کیا صحابی کاف پغیر ندی پوا دیم پیغمبر اتنی پوا پس با دیم موسیٰ و خضر نیو پوا دیو بل پہارا آسلونم ذلقرنن نی دا بیان کی ندسورت مقصد میس کراری دو آقی ذکر کی یو دا صحابی کافو ادیم دنبی علیہ دنو د صورت مقصد پرمس خړاړي اشاره دې تره چې دا حاصل د مخکنينه مروته ده او دا حاصل درتون کې نه مو توشي دمو که دوه اقا ته ذکر کړ د دې حاصلدارو او دا انده چې دوه اقا ذکر کوم دا غیم دا حاصل ده چې په دې استمات کې د صورت مطلب ده قوله الله ارمو بمالبسو مطلب تعالی نطا الله پر سپوز ده مخلوقات چې کوم وخت یې الله نه پوځي یو له غیب سموات او مخلوقات ټول کا چې غیب دان د برابر د کړو ده الله مخلوقات نه کوم پړتی سرګندی الله نه دعا اب سر بیواس می صلی جن کې ده الله اسخا جن کې ده الله الله خلیجن کې هر خوینی ادھار چاناوری دری ما لهم من دونهی من ولین انشت مخلوقات لرا دیدار لانا مددگار سرور ولا یشرک فی حکمی احدا انیس ادار کئی خلفی صدقی چالرا پینزا دائیب میز کرارا پست واقید اصحاب کافو اپس دو حالت دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی دو موسیٰ و دو قرنین دو واقع نیمک کرارا نیمک کرارا سورتِ آل امران کی مان اترائی لیو دے سکر لکم ان علم شیحن کی دو مینک کرارا چنہ صحابی کاف غیب دان انا پیغمبر اتے نا انبیاء صحابیتین انا ذر قرنین باچان یاو اللہ دان صورت مطلب دائی او صورت کے زمینن ذکر کئی د دنیا ذلت او دا غیر پار دری امور بھی آنی دا دنیا وابا اسے ہی تاثن اپ دنیا کے دی دی مثال پیشکئی لکا غباغ والا چلاغا غباغو او دنیا کے پی فتر آگئی باقت نواغستے جا ذکر کئی چی وقت و دنیا وقت ده لگه، او ده دیوی سالتنشکی، کمان انزلنا من السماء، لگا باران میورو، امال سمسور شر، شن بان شر، پس امال فناشه دا جی دنیا وقت ده لگه، ادرین دنیا، ذلک بیانی اتلاب تاسبانی رو باری، وعوذ او ده هل کتاب فتر المجرمین وفقین، استاذ او اماں نو وکي کوي سي نو مجیب په ری چې ما حوارام کټلي ناروا مې راوړي نو لته دنیا باندې رافل کیږي صورت کې مقصد نذل شرف العلم ده ادا ثابتي بالوجوه دا یې صورت کے د دې مسله معنی حب دنیا لري دنیا جنت دی نه په او چې تاڼۍ شوي د مطلب د سروشې کافصله نفيل شرف علم په واقعات واټات سلو اوليانه دي عالم الغيب تني مساو قذر ندي د ده د دنیا ذلت دنیا ذليلا ده په جنور نو अवस्थې شي تک رباه ورن نجمه واغستا د دنیا ذليلا وخت له لګ له کباره من سمسور شي دنیا ذليلا پتا به یو <سورت> مقصد <دارے> اس دا صورت مقصد دایي <دارے> صرف ترجمه اوس پاتې شو د پیلو مقصد دایي شیخ ابراهيم وزير عدالت سعودي سن 75 کې دتل ما سين انتظار اوفا پيش کړ وي کو ترای خپل زمام د دې درسه عالم به اله تا هغه ته پوس کوي صدا کتاب چالي کړې پیدا پاکستان کې عالم دی اگر در خلی کی زمادت نکقون نیلی کی استاد نکقون نیلی کی وی توحید خلاص راو کی مستانی که رکا غدر محمد ابن عبدالواب کراسے رے مستانی که توحید احادیث و کتاب التوحید کے اور دا کتاب جلے نزید قرآن نا توحید صاحبی تایی حلیقی نا این مولانا ایتا پوز دا جن ده دید ویجی داده دی. ماتا ایتیه مایو راپاسید ماسر از رغاوت ویخوایی داییو شود پکیوائید ویخواید ما شرد وی که فلان دوید لکه دا چه ما ہوئی؟ سور... نفذ شرف دا سابقه ایتا دا جرد شرک دید مشرک ایتا شرکی چه اول داوگنی چه زمان مذدگار زمان پا حال کوئید <laughs> دو جن په صورت کې صرف دا راسته اې کچ هغه په دې نو سامز ګر څنګه آ دې له وجوه اربا اولیاء نه دي پوਆ دا ثابتا پیغمبرتنه پوې په صبا موسی او خضر نو پوਆ ذلقرنین نه دي پوਆ نو دغه په سماواتو لار خلاصې نو وته ماته د ځکتل ولګون دي بس توګه خلق ناسو. ویلونی واوی دا قرآن سنگو ما صورت شروع کرده مالا مو قرآن ما صورت پورا وقت وقت را پاسید ما سر تقاقود چواکید قرآن خواهان قدا کرده تاسو تاسو قرآن لخوا در جواه کرده یو صورت ده تطول صورت مطلب صرف داده غیب دانتیم اولیان دی اصابتا فتح گو رئی غیب دان دیم د نده ده سبا پیلم نپوئیگی غیب دان دیم موسیٰ و قضیر پو نجو دی او بل پحال غیب دان دیم باچان ندی دل قرنیم لازایر خبرو دو لو غیب السماوات دا اگی صورت کی لفظ احد لس لس ذرعی ذکر کری یویم یویم یویم یویم داس احد احد ذکر کری دایې صورت کې ولې په دنیا افتašوي هغه اصل قران دی په خو دنیا واه وو سېی تاغنا باغ مې ور کړو لا جون دی چې ما ورته باڅا ولې په دنیا دوی کئ کې وخت دې لګ لګ 12 نوشي سمسور شي نو وخت دې لګ ولې په دنیا دوی کئ کې حساب پېش کې انداسې چي حساب پېش بذ صورت مطلب دار <تصفح> الحمدللہ نو کې صورت سبحان الله هغه صورت شورو کې سبحان الله هغه صورتې شورو کې او الحمدللہ یو ایو صفات نه دارنده ذات او نه دا نه چې صفات او ذات تر بل عزت بل بل دي دا یو شی دی باندې کیسه تقدیم ہوتا چې مشته او د منازقه یو خیال دی چې اسې تصور سره کینې د ذات مخراشي او چې تصور کینې صفات سره راشي نو مې صورت تمخ سره ورګو احمد کی صورت پر د تسبيه منصدر کړه زګل هغه تعلق ذات سره دی او تحمید بانده دا صورت مصدر کر ذکا چه دی تعلق صفات سرده ولا شک انت تنزیع تکونو اولا لتعلقی بالاول فقدم الاول فالاول دیکھ ای شک میشتے چه تثبید ذات سر تعلق لدی نو اول اول لول کر او ثانی ثانی لول کر صفات دین درجه کی ناغل تحمید لول یا مخه صورت مصدر ک په سبحانassara ادم صورت مصدر ک پال حمد سره صورت د سبحان توحید سره او د حمد صفات سره تعلق لري دا رنګه دیم صورت په حمد ک وسدره ثانیت بالله کې بِالله کې لوز ده مصدر دین صورت بالله کې چا غدن صفات سرلی سنن طریقه دا لا تکنی و لا اشنا نیتہ ذل شرینیت تعلیم د ذات صفات بندی ولل اقرم جارن حتا تفوز ماخاجو ته ته نوځې چې ذات تر برزت مخه صفات رستی حادثیه قدیم فَنْ هَمَكُوا بِمَا قَالِو نو فلاسوا سر نو گنشیلی پا قول حتا قادو اقامو نو که ناسر اقواسی در چرا صفات تا من حادثو آئیو قدیم ورتو آئیو تنا قدیم ورتو آئیو او ذات به علم او لکی داسان قراری که به علم ده قدیم وآئیو نو تعدد قدما و دو جبا ورازی نو پا دیا غی نپوئی داو چید آئیو شهر صرف تعبیر تینا دا ذاتم کی گئی تعبیر صفاتم کی گئی زمانا آؤ خیوانا نمونتا اندازہ رچکالا مطلب داو یا مخی صورت چید تاز را پاک پا تسبیح سارا تغویمانی صفاکور او ضرل پاک که ان الارجاس و تدنیس رجس وائی بدمیئتا او تدنیس خیرتا وائی نو کلتی ضرل پاک که نو فاحمی ده نو اوز حمدو آیا حتی ترتقی الہوج الکمال من قار الحزید تد کوئی دنگینا کمال تورسے اقیدر ایم سمع شاہ نوز حمدو نے وائی یا ارکالا چه تدش دا الله دلوار تا صورت بن اسرائیل کې وتشبست بجنابه الوفی او ته دا الله په دلوار کې د منګولې له ګولې او تا دا چې مقامات لري چې نه سرګری دي أنا په دې یشو وحسر دنل حواجس وال خطر خیالات سریږي هغه مزر تنه رسی نو اوس وی فاحم الحمدلله چې توه په اوسه راالي الحمدلله باخه یولې نو د قرآن حمد وایا صورت کې د نبی اسلام ورود د داسره صورت مصدر فهمت شه د صورت مقصد نفي شرف علم بالوجوه الاربعه او صورت کی ترتیب قرآن ترې ار صورت ختم شو پر الحمدلله الذی لن تفذ ولدان نو اوس چې پکم شي حمد او لايت تهندو نه الله <سؤال> غوا چراوي لګو بندباند قران ان دي قرګول <سؤال> قران کې کګري اي صاف لفظ قيما ان للعلى عبد الكتاب قيما راوي لګو الله په پهل درست علم جلوي جان قيما مخيو چويري دبنده خلق داضاع صحنه چې د ننندې حضرت کی اغل کوته چې دا قران اني کوي عمل چې له اجر به تعال برات سهلال وينه دیتا باز خلکو له سزا له كوسرو سرا دي اباز خلکو له زيره له كوسرو سرا دي ماږي سینا وقفته اجر قسطه کې هميشه او یاری اګسان جو ویلې وای دی نو لريال نه نه يب نيشته دل نه پري خبره باندې څه دليل بي قول دا قول دای كيف پري قول انا د دې مشران له خبره کیږي ځکه نو دینه ډېر له خبره دیو کرا ورا خپل له خبره نوای مگر دروغ پیغمبر له صحیح شائت تعالی کې فلزان د دې په خبرو اثر د دې 500 لیکبری د دین ایمان را لري پدې تازه کتاب دوزه غمنه حدیث تازه حدیث نیو کنو یاده یې نه لري نه تازه تازه کتاب راغې ا دې نه مني نتزان تبا کې باقون نفقه صفن زان تبا کې د غمنه مونږ درو اجزمکه باندې دي نماز تزمکه دایو نمائش ده که صورتی رجال ورکوم ائی مشرک ندا نمائش ده ازمائش کوم ده ده کمیو ده خستاعمل کوم که اس را دی خستاعمل ورده منگا گردو آغا چزمکا باندی دی داگا اچا جرود صفا جرود بنجر تموی او لم یرو انا نسو الارض جرود ده سرود الفلا میسیج دکی را دا ملک بای ازل ڈاڈا دا بنگلی با شي شی ازا باغون با لطار شی گمان که چون غار والا تفا تخو والا زمان دا ناجبا کاف غارتا و ارقیم و تفا کی نمونه پرگری شوی دی یا تا چرال زانان الله اللہ تزانان ویجی دی دے مسئلہ که ابراہیم تزان وی سمینا فتن نیذکروم صورت نبیاکہ راځي ځانو واما امنل ګوسا الا ذريته من قومي الکان دنیا کې الکانو کار کوي رساله کوشريا پهن مي تصوف کې ډير موتبر کتاب دي اري چې یو باب ده باب الفتوت باب په بيان جوان مرداي کې رملا تړونکي مطلب دا غو دا ده کار ارسو تیاری چې جوان مرضي دي نو هغه نه د دنیا یې نه دا یو فتوات له کوالته وو فتور نه فتا ته ځکوې چې هغه کلکی را له ځانان غارتا نو رب دې رب علاوه کې مونتا د خپل تور نه مې رباني اتیا کې ملها پکار دمون کی خو راشدن اصلاح مونږ هم کارتي کوې ته وای پاتہ من لا اصلاح کیا رکی نو آمون پوگنو دی بانده پوغار که چند کلون ندش میره ضربنا او دمکو زکا داریچ استرگی مولا پا ٹکلی بعضی مخلوق دان سمجھتے چه او دی استرگی غریگی لکا شرمخ بعضی سرم داغو دسترگو سخا زیون کمزوری ناغا واضح پا دیشن Okay. او او پر ناوری ناغو دی چه ناوری ناغو دی دیو جانا ذکر کرو یعنی پسودو کلمون دے پکوگونو باندے پدیغار که کلونو دش میرے نوی اپوردو کلمون چه زایره و منگا خلقو تا لے نالا ماں زایره و خلقو زاتي دن کې دا داشي تیر درن تیر کړو شمیرون کړه زکه خلک ډوډۍ شه یو ډلې ډورا بل ډلې ډورا مونږ بیانو تا ته خبر ده کی حاصل جن شي دا ځانانو ایمان پر نو ورکم دل توفیق زدنا هم خدا ورکم توفیق اکل کر مور دی رباتنا ربتا استاذ روم کلاچی ادری دو دایی نوچه غیق را رب نمو رب دسمان نمو کرے چلی نبرو مو بیدر لانا مددگار کمون گو آئیو نبو آئیمون کدی وقی جایتی کمون داوئی چی برحاجت رو آشتے مطلب دارے حق پرست تو ہمیشہ کوریا اکڑے دی اتورو خبر ایوی داگئی حق پرست او ہمیشہ کوریا اکڑے او همیشہ پا دے مسئلے با نولاد دی چاکی چی سوستی بیعدبی او چاکی چی تنظیم نین کار ندے کردے دا صحابی کافر اوو تنو یاشپگو اور سو اٹول قوم راوتے دیگو نچراوشی دی او دا غیراللہ رضا نیاز دے یو آئی قوم چسکی دا خود ظلم دے نا دایین اپیان شو الارد یوانی لانده که نازدان تا دویم درم سر روم داستی چندشپا گوارده دارا دا غوانی لانده ناس دی یوو ای چیره قوم پا خوشحاله دی او منگ دل تراغه دیو خوزایی مطلب دیانی کن پر خبر او کن نو یوو ای خود قوم دا کار ظلم اخکارشم نو رزق کارالم بلو ای دا خود و کفر کارو دے بلوئی، یا نو بید اللہ نے بل جاتا کی سلو روئی، جدائی ظالمان سروں سے دل خدا عذاب استحقاق دے پینزموئی ٹک دا، شپاگمو مندغسے ہوئے نو طول پدے متفق شو چی طول متفق شو نو کول کے ہوئے، چیلو کو اقیدام صدا یو بلن تقوز گوی حقیدان مصبیدان ایس کامو چیتیار شو دی خبرتا لکاو ای پاسیو آئی دا قام مطلب اپولاریو آئی نو قالو ای طولو رب زمون رب دستانو اموکو دے انا برامدت کو بی دالنا برمددگار ذکر شرف الدعا جامی دا اشراکو دے بغیر دالنا برمدگو اکر آمدت کو نو امو دیوکی دیتی شاعتتا دیتی موکرہ مو یو اللہ را مدد دا قوم زمون دے وینیو بیدہ اللہ را مددگاران قلع نراضی پنیولو تو دی باندے پا دلیل واضح دی بیدہ اللہ را مددگاران نو دی نو دی دی مو تا دلیو نو سوکتا ظالم دا وچا وچانا چی جوڑی پارلا دروگ دیر ظالمان دی پا خوایا دروگ جوڑ کرلے دا بیمانا دیر ظالمان دی زمون قوم دے او قوم بغیر د ال لا نه تمون یو بلته کتاب کوي ات کوي چې شو تاسو د نه تاسو غ غ نه ب نو چې بیر نو زمون لا عمل بهې کار به زمون د چې کله تاسو دهغ ده ب کاره شو او تاسوتن و شوي تغلتونمون. یاد تی تا سو بلشي داینا و ما دا چنا چې بنور دای بيدالانا د دینم بلشي د دې کو فا راځي تېسرنه کی کو او ما دي ګر دے د غار کې بشپو کو نو را او ټکل ډوبيږي نو پګسر نو مطلب داره چه ده غار خلو کتب داره هنو اللہ ساتھ دی دی و تاسبون اعقادن اگمان کے پدائی ہوئی خلالانگی دیو در سمانا چه بدن تا گوری نو تازه دی یا اسطر کی غریجی هوا پا گتازه روانه دا سو پور نده پره کان یعنی دنی را سے غار کیوئی چه نور پخی طرف تے رخیجی اور چکل او نور پیوزی نور پر گست طرف پیوزی علاکہ پوش ہوئی کہ نا ما سمات کر دے پوپ <تصفيق> <تصفيق> <ها? تصفيق> پاسا رہتا ساتم ناگیر چلڑے چل پاسا مخاں نور چستا پخی طرف کیجی استا طرف کم دے نور کم دے نکیجی نځ خپل طرف وسنګ وکړي نو هرڅه وسنګ صاحي طرف ونیږي یو خېږي نو صاحي طرف کم دي صاحي طرف کم دي داسې په مغرب دی زوم صاحت خې ناز دې پور وکړه تا خې ناز کم دي نو دا چې نو خې نه په کم لاس کیږي نو تر چې تاسو خې لاس خېږي نو جنور سابو وی لاس کی دین د تو سنگه تم پاسه د لا چقو ده د نور پر نور تی خیج لاسب ستا محکم مختبه بیا ا نور تی خیج سابو کم راز وکیجی یعنی د غار فلوس کو تطداخه طرف الکه لیشی چی د دا غار فلوس کو تطپی که ستا له نیلاو ته یم نور بس د غار دا سغار که اللہ پیدا دی پیدا کری دی کې که پا دیویخ زکسترگی غریگی چی خرابی نشی ادھے دیو دو اروم دی لرا پخیطرہ پاوگس و کلبوں از پید دی ورون کے دی کلو سنگلو لرا پا درو آتا وسید درشل تیوئی وسید درشل د سدن دو سدن ری جمعنی جغتلوالا علیہم نار و مو اور پی جغشه زکر دورشل که دوروی نو علب جوختی گی کرسی موٹی جوڑے که دلرگی پر دورشلی بولا جوڑے پر دورشلی نی ورن جوختی گی نو دارنگی پر دورشل اسپی پروت دے یو خبر خدا ویدہ غسپی تعریف دے چه حق پرست سر شده دے سگی اصحاب کافی رو دے چند پای نیکام گرفت مردم شو اگا سپی دا صحابی کافو دنیکانو پا تیری قرغانو نو الله غلا باندې رحم وکړي ا په سره نو بابا دا باندې نشهست د نو علي سلام بل جماعت پرې فضل لپلا په نو بابا دا باندې نشه نو خاندانی بنو او تشويش نو د نبوت خاندان تنروکشه اذګلستان بل لر سکي بنو او وتش اغه د زوی والے اثر تنروکشه خاندانی بنو او تشويش نخاندان دو زیوالی تن ختم شا مطلب صرف چه سپیر جماعت در موحدین و سراغ او اسو مہا چه موحدین تنظیم کینی نغسی اغا سپیر کلان دے چه موحدین یا تنظیم کی رازی او ایزا پا کلیم نغس رے اغا خود سپیر نملا دے سریا از از از قوام تنظیم کینی وفا موږ جگګا کوله ورو چې د مؤتدیینو نو به سبب نه وایي نو د مؤتدیینو به اعلان او چې طالبانو تمون نه وایي زګو خپل نو اوس د دې ته به ان شاء چې تنظیم کینې نو سپینه به سبق نه وایي انا براس په مندرسو کې پی گئی کیو سره دې سپینه لاندې دې مرګورو سره نه راضي دا غي غم خادینه کوي دا غي تاوان نه کې نو خو دې سپینه مونږ وکلبم باستون زراي بلوسيد اسپيد ده قلون کېده په څنګلوړه پردرشه باندې کچې خبر شي پدې باندې نواب اوري د زینا پتهښتا ويخل لوي شويدي اډک بچي ده زینا په عبارت روبن په عبارت دا نه هره کس ان کې موږ دکړو او تکړن نه دی چې تپوزو کې په مينه پل کې نو یې وایونکې ده زینا سور درغم تیر کړي ده نوید دې څنګه تیر کړې ده موږ راځو نه پورا نه بیا یا چې ځان ته وکټه نو نکونه تا وېرا په فپو دې موږ ته دا زورا هو یې تلې پس ولي گئیو 탄 په پوري रुपای خارتا نو دې ګوري کم یو باګر تا اسکا ډېر دې سودا چې کې دا کو تا تا غړې ځخ کاری نتاس اروا نکی کئی نراتل دیو کئی تاستا پا خوراک سرا منہو تزیسارینا داسکانا انرمی دی کئی پتلو راتلو کئی چی پو نیجی پتا سوک نرم دیزی را دی جنگ اگران کئی کامگا تفتیدلیو ولی کچر دی خبر شو پتا زبان دی یظهرو غالب شو متولی شو نکمر با امکی یا با اوگر تا دل را پا دین اکان بچ باندې جې دا افتی چره پکلار زرا زدا ادانګې موږ خبردار پدې خل چې پوه شي چې واده د الله رښتیا ده او قیامت نشښک پدې کې کلا چې جگړه کوله دې په مې خپل کې په کاخ پر کې چاې قیامت څه او چاوي نشه یا جگړه کوله په بار زده کې نو یې باذو جوړ کې پدې باندې باندې بعده رب دې خپل چې زنګ دي هغه هغه کسانو چې زه تا کړو دین کې پور کې زکات ډال روپای نه بایلو ورک هغه څنګه وتا ودارک ميدوانی روپای ته ته سول کې په سړي کو ډای راک نه ځانو خا دفلانی تم دفلانی دی نه چم چتو درې چم فنا او صلیح کرتاو ورطا او خزانه خود اون تیر رشتیه هوایا خوکم دایده او خزانه مزانه نیچه سلیه دا روپایده او پرنون تکتیده دیده او گوار که دانه لیوانه شور خلق راجع ماشه او پولیس امراه اگر افتاره که بادشاہ تیر پیش که در بادشاہ در دید آئیو چی قیمت چیده او خلق خلاف کن تا پوستیو کن و زمانه دا آورسنا تقضی دی و راوک زکر بادشان سخلی کی چی فلانی مر کرده تقضی در رئی پا انگلزان زمانه کے کلو چو سراشنو گرفتاری کی اینو خزانه کے دا تاریخ لکو چو سو کاسا زمان فرارشوی دی پا دے عقیدہ چاگئی زمان آلحان منل اگر کتاب راوک اس صحب کیوکو ندریس و عرب و دریس ذکا شمسي کال لسره زياد کی <خف> په کال کے. نو په درې کال کې میا شو نو په 50 50 کال یو کال دی. نو سل کال کې درې نو درې سو کال کې کال دی چې شو دا قزوینيو کتاب دی داغه نو دی عجایب المخلوقات اغه په دې آیات باندې یو ښه کلام وکړی دا د کتابونو می عجایب المخلوقات ایاو پاګه نښته کړکړی دا دنیا شه ده معلومه ده په دا وای چې آدم الاسلام په کمسن پیدا شو کم زمانه کې عمره نو کله تقریر کړ په کمسن کې سروزن عمره وږي کاینده وای چې پا سمه سزايبه کله د سورج نوی نو عمره یو نقشاق اخیر ایلانڈا او داغی ایسا بی خیره ری دمیاشتو بلکل فرق نرائی اگر نزان صرف ڈائیلیو گر دل سکال مخکر اذا قذوینی نقشے بانده اگر نٹیک برائی داغنگی اگر که اگر ناشناسی دونو ذکر کری او پده کلام قذوینی دا تلخیص والا الدین داغی کتاب د اجائب المخلوقات نو دہی د قمری حساب باندې نه د پاسه درې سو کال او شمسي حساب باندې درې سو کال اذارنګي اسنالې متعلق په دې خلق چې پوچی وا ده الله رښتیا ده او قیامت شپه کې نيشته یا تا چې دغه له کو له خلق په مين خپل کې ده کار د دین حق پرسته قیامت شپه باندې پرسته نيشته نو چويلي دجو کئ پدې باندي اباده د پریخول لار د غار تر لارې دیمور پشللل خلل وې کتن نو چې دې څنګه دنه او هغه مودو او دهبط نه خلک دنه تل نه شه نو خلکو جرګاو کړه چې دې جسمه خدای مخروز کړی دی راځي چې د غار خپل بند کو اباده پیجو نو هغه یې رخپوره چې دې سرس کوي اوئے اګه سن چې زه ته کړهو دین کې هو باندې بوږ دی باندې جمعہ حدیث کې راځي چې اګه جمعہ چې قبر څخه او قبر د قبر په اتا کې جوړ شي نو هغه کې مز مقروه دی میده مقروه تحریم میده ځکه قرآن وایي د جمعہ ته جوړو لا کوم خلقو چې دین کې ځاتې کړه امه قرآن داقی زم بیان کرده چه مونگ بزرد آئی که جماعت نیسو دالبانی تیتاب ده ده تحذیر الساجد فی بنا المساجد شیمن بنا حلال قبور المساجد او غدا حدیث را جمع کرده بعض اخر که دو جنفق آ که ده قبرستان پی حاتا که جماعت جوشنو مصبک لکیجی دانگی که قبر سخا جور شو نموز نکیگی ازا فقاو دعو احید قول بی چه کم جمعات که قبر بی نو اگه جمعات که موز نسی کیگی که چلی او قبر رست سر نو قبر باقیشی ور نموز نکیگی او که قبر مخی او جمعات پر رست جور نو قبر برانو جمعات برانو لیشی اگه کنکیگی اکورت اوکار تلم خبر کولی دماز پکیون موز بخشا دن لڑو موز لا قبر میس کرده چار جا خرکو دیگر ما سادر رواز بار سر سر رو طالبان عرض کتاب پوست مال علالت و جیدہ بارو کو مای دن موز نکی مکروت طالبان لڑو شیخ الادیس سیبتے ہوئی وی آفداغت سوئیو چی کوئی کنا باچا گول خبر شا وی دل تا موز نکی گئی نکی وی رمون قصد یا رکونو مستحریم مکرور تحریمی دعا درست باندیا خدا بار جمع ترکی خدا تعریبان علی مبارک شمعید اصلا و اصلا بار جمع و دعا فاقوش دی خبرنو زکا قرآن دی زم بیان کرده او لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویدره نو لعنت حرام و راجی پو مکرورن راجی او ذوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والصور لعنت له لعنت هميشه په فعل محرم راځي انه که چېرې جمعہ کې نو جمعہ کې مزنه کیږي طالبان کی. کرایځي ته حدیث رضی حدیث ولا هذل ولم نماته مې د جمعہ کې ستاسو مزکی چې مولا دې خلاص کړل په کې اجوف کمه دا جمعه کی مسجدی کی ملاحظه کړل دا هغه ته یا الله اماسه علامہ بن ریشی مردمه دې کی مسجدی کې واد کې ودا روسیت کړو ماخه دا هغه دا مطلب چې ما په دنیا کې د توحید مسلو نه کا خبر شرک په دې چې واسنعت د ما د مرګ نه پس مسرمان شي سمونه صحیح شي ما دا کوله کړل ملاوه چې ما په جمعه کې خاص دی چرہ دیر ظالمانو اڈو موزو ما زرہ دیر ثقل کریجی درہ دیر قلق کار لے افقار طول لیکی قبر رستی پور ان نجوم الظاہرا شپا جل صفحہ ایک سو بیتار اس کیلی کریجی چرہ شیخ دو فاتنا شلپیدیش کالا پس چه بادشاہ دا بغداد دورا شروک را اگر شیخ عبدالقاد جلانی قبر پا غزائی کی وقف اگر علماء را جمع کرتا جدہا قبر درست ہے جدہ وہ قبضای کی قبر کردے نو اے نا نو بادشاق دا علماء پا پو حضور پولیس راو در او ایک نستا اگر شیخ عدو کی دجلیتا اگر دولا النجوم الظاہرا فی اقبار مثل والخاہرا دارن یہ ارزو تین فی اقبار دولتین دے گوشانا نور ملی کریدی در شیخ عدو که موریخین و یقید دجلی تا دی دی. اول قطع سو در شیخ عدو اصابه کهی رحمدی تیجی با بیا او اغازه که لرکر چه دادای وقف دی جمعات وقف دی دایی د جمعات احاطا وقف دا پا اغیر که سره نشک خیلی در که پواقف که قبضای ذاتی حرام دا وقف بین المسلمین دا عام مسلمان هم بطه نفاید یو سره پائی که کور نیشی جو رولي. نو چه سن کور نیشی جو رولے نو دانا قبر سن جو رولیشی نو یو پلی تی دا یو پیغمبر نحی کردی دا چه عرضه کی قبر جو نکی جمعات جو نکی بل نحی کردی دا چه دواقع دو پزمکا با تصرفیتا نکی آقا باق مسلمانان قبلی دی عارف بچ فائدہ خیلی نو چه در دا پی ڈالاولا گولا نزدان دا لک قبض بازو که داخد دیتا لوی مولاوی طالبان علتا حدیث رضی ایمان خود دیتا ملک زاده و دل همه داگ داگ شد کنبا کجا کجانه هم آر یو دای که دیتای سورہ دا نظر دیتای سوری بسوک بند دیتای یو سورہ خود علاکه ندا چی یو سورہ دا مگئی بند کن قرآن زکر رد کئی ہوئی آگسانو چی زیتے پدین که او با نور باندی جماعات تا زرده چوبوی تی دی سرورمی دست پی او با پینزی دی اشپکمی دست پی وشتر که اینا دا رجم وشتر او توایی بی خبر وشتر که درانده دلازغر جایده را خلاسه او با او دی اتمی دست پی او آیا رضا ما خبو دی پشمیر دی انا مگر لگ لگ چه خدای چا تواهیگو نو جا گرمو کو پبارہ دے کے مگر جا گرہ زرزری دے کے صفحہ دے اشپک دی اشپو دی جا سوک جا گرہ کئی بنو مطلب دا دے لائینی خبر کے مندقہ سے اتا پوزمو کو پبارہ پو دے کے دے چانا اچانا ذکر پدی کے فائدہ نہیں چھتے دا ابراہیم علیہ السلام گر چاہوڑا لے دے کم کچے فائدہ نہیں دا سواب او عذاب دا غیوری تا پوز کے. امو آیا یو شیطا پیغمبر آئی چاکا اون کی امد دے سبا مگر چی رضای شیطا اللہ یاد کرب کلچیر شیطا او آیا ازر دے چی توفیق آئی کی رب مالا نزدی دینا پی اصلاح دا کم حال کے چیمت دینا میں مقلعی اوچت کی دی مواقع نبی علیہ السلام تا حضرت تا تا سبا علم نشتے ادرنگ تیر په دی پدی غار کے دری سوکلونا عزیتی کئی عرب انہا زکستاز پیر صاحب نا عزیتی حاصل د دو دوار واکيو او الله خو په وسیمه نېچې د دې نورو تیر کړو دی دې ادارچا په حال کې ولا خو دې یو جمله د خاص الله را علم دې هغه چې کوم پړتي تا زونه براکتا تا زونه چې کوم پړتي براکتا خاصه لا علم دې دعا درم څخلی دې کې الله په دې سرا په دې کې په سرا په سرا آپ تعجب سی سیرا ما اپسرا سخلیکن کي دي دلرا اسا ثوري دن کي الله د هرچا يا الله ليدن کي اوري دن کي لري ما اپسرا درم جملہ سلورم انيشته مخلوقات لرا بيدان نه ما وين کال کوئی اسوب نشه سلور اني سرار کي الله په پله به سن کي چاله دا پیندر جملے پانچ پیری ویدہ پانچ دی موگوی اوکا نا تا دی صورت کافہ پیندر جملے لسی دی اتا دا گئی خلاصہ رہا ہستے دا نوی سوال کئی اللہ پپلے فیس علیہ کی چالرا مکڑ کے کال ختم شو نوی پنجابی تالی بو قرآن رسا خری کلی کلی شو مایدہ رکم بے لکلی ویدہ وہاں بچ راکی مولانا رسول عیدی صاحب ما حاځي قرانو یا نظروان شم وړل کی ما سپتان بچرا پر سټیشن کوشم ما تاسو غواځو د حضرتو سره سرور میله کی میرا کې دارل پیلره دا ذکر نه خل کو شړله میرا کې ریپلای نکې جداد او ډیر لوې نورالت کور جوړ کرم ما یې سړی ته ززم ما ته څه عامالګ نه ده خدا پوله دا نارای دا او تذکا نشت لئی دا تول سهرادا او پا دیلالی حیوانات دیلی نو سان بذر ما یا خدای پویگی او ما تلار ساما کار باجره شو رو و ذروان شو ما تا بل کلی نشت بس یو اخداغ کلی پا دیلی مرکی ذروانم باجره وی حیواناتون بو زورت حضرت سید معظم تاسو کړو ا دې موږ نه پات به حضرت سید سو اېمی خبره بچا تاسو ته ووبې جمعه سره ندی یو کمره هغه د لنګر ما سلام وکړ حضرت سید مانا تاسو ته کوم نه راځي مې پیښ اوره یسلا رہی مې تا نه قران و اغه نه ویلی مانه تاسو کوو مختص رمانی کې مولا حسن کې ترکیب وکړه اب صرف بیواس مې مور ته مې سیغر تعجبون جوړه اسم اسمه تزویلونه انا زماب سره مانام دا او دا سمونه ماته ستومور سورده مې دین دلش پارس به ایمانی ټیکټه راو سره جرات نه واخ دا کیدا بونه دی ورو زړورې حيات کې دی پنجابیان تالیبان اغازمانه دا فساد دیروا اغیطه اوی جن معلومی دی پیره معلومی دی ردودائی دی خورلی دا ماینه ردودائی والا راری میزن اخرم ویتا چه خورلی نیده مای ما خدا نگیوی چرا رارا خورلی مینا دا خضرمی نیده ریلی دا اخری می نخرم سر رشپاک کاتو پا کامرا که ابرستنو مکی پرتیوی طالبان و اغاق اوستی حضرت سبتا تو اغای توی دا خود جن دی دا خبر دا حضرت سبت اوز اعدام صور دفایده آن حضرت سملا سبتا نما پا طالب برای که چرخ پینیدی و ادام انمی برستن گردو دید ممال با خوب راشی تش شرائب امی و دو جوڑ جامی انزبه چطن سرخصد تاجتنو دو کتابو یو شرائب او دو جوڑ جامی دا ندی پر دین پښاده زه سملاسته زموږه پنجابیان یو بل تو کی ازره سب جن ویلی دي نو کده د شپې مونږ سره چې لوکي زه خود دته نه سملم نو هغه وز کوبرتنه کې غور زګه معلوم کو دي راځه ان یو بلو وته کمره کوشش واز ستړم نو ما دروازه د زنجر کنده موله ګوله اخ په آرام دي حضرت سب بد بانګ نه غریبن غنټه مخ را نو کو او ډېر زور هغه نه به بو او کو زیش په ګټه پر نو بیا به موږ په دې څوک نه په چا کو نو حضرت کو زی ډکه کړی بانګ ورې شه د طالبان توچی جنشته کتلې رجیمو دند نه نیو تیلي ما اداس کړو زناصو بیا وته د پنديات درښونو ته د ظلم نمرخه به خبرات لا چې ګور دا دین دی د سرونو چې وی نمرانه بتل د سوتق دی دا داسه اغه یو خبره د قابل خلکو خبره ډالوي ثرووي قلاوي مخبت چې خبره یعنی توري دا کار نشو کوله یو خبر دا در سره دا کار کوي چې زړه ارشر نه بچو فلتاړي دمانه ته په ذریعه کړو لهو غیب سماوات الله را علم دې دا غپټو چې بره دي تاونه کتا اسخلی دون کې دې الله په غیب اسخولی دون کې دې نشته تاونه په دال نه نمای اني ستارکې په کلی وی سړي کې چانرا مساله ختم شو او استغریب بمولات الموحدین خود دې مساله اول تایید کړي اولا <اللالا> اغش وحش وطا تا کتاب در اب نشت ہے بدل ان کے تدیفے سلو سوک کلمات جمع دا کلمات دا سلو پنزو اللہ آلم و بمعلبیسو اسنہ چه داراوالی چه بلسوکو دے ادویم لہو غیب السماوات والا اسنہ چه بلسوک آلم الغیبو گنے دعا آپ سر بی واسمیں اسنہ چه بلسوکو آئیوینی گوری ماں درے مالم من دونی من ولین اسنه جب المددگارو غنی بيد الله سلو ولا یشیک فی حکم یادہ انے سردار کئ فیصله کی چالرا لام بدل کرما ته دا فیصله نشته بدلونکه اسنه چنه مشرکین په بل چاہتا مددگار وای او بل چاہتا عالم الغیب او بنو می بيدلنا نازل داده بدالي کړ نو د اعظم مسعود شه الله باندې کی زدا اته کزان سردا خلکو چر امدد کوي الله او وختې شارو ماجیګر اقوارید الله رضا اتلين کې دینه سرګې لا تا دینه کا اتینې سرګې تیرین کې دمو هی دین سره به سپې تیرې دای سره به ک دینه سرګې تیرې بل چاته دی نو غارتو نو دنیا مطلب داره چې اوزای تزی نو خپل رو سر با اخپل معاید سر باش پاکه با و زموی اتفاق تحاد مای قرآن اومنی دا وادو او گیشی چر تزی نو دخپل جماعت رو کن سر او داغه دشمن تا با دشمن وای یا داغه تیگه نو قسمې پیو کن نو چی روان شی نو چی دخپل مگیری دشمنی نو آگه سرش نخرایوی دا خدا ککیجی چنده گواری کانا تو ریدو رنس خواستی که دنیا دی مطلب نوی نسل بجی دا کار کون دسخطون پراتی دی قسمونه ما شا د دا مخلوق دی ظلم تا گواری نمائشت دن دنیا اما منا دا رچا چه غافل کرده منزد دا گو کتاب اتابه دی دا پاش ما منا دا غبه دی خبری. کله خپل مرګري بد وای چې وې نه منی آزاد بارکه بدګمانیونه کې هڅه وی وی اوی کې نه فیصله صاف اوکا که حکم دغه فیصله دغه فورتان د هغنتي جون کې اوا حق رب تاسو نه ده حق سره لوغه بوسماوات ولر دا حق نو اوس چې خو هي منی دا مساله اسو چې خو غوینودین ندمنې مون تیار کړې د بکی دیلرا پرده دور نور په تنچار چاپري احات بهم راګیر بکی دیلرا زکه به تاجيت باردا راګیر بکی دیلرا پرده دور پلوشه دور اګه فریاد کوي دی نو فریاد به مون لې شي په بو سرا پشان دیوې زو چې تیږي ځان نه پوټابیلر کې دې موږونو دا سګر میچه م فلېټیونی سینم دموک پوټابیل کې ورته بد دې اسکل او بد دې دای ځای مرتفقن ځای ایا کیننه کسان چې وی منل دا مسلا لوګې په سماوا ته ولال عمل یو کونکه په شان بر با کافو نو اجر دا چا چې وی کخامل دا کسان ته د لرجنه دي جاری به دونه دلان دی اکالدار بکریشی پدی جنت کے دباؤگان و دسرو داولی ملک پی خودو بستری پی خودو اگو تی پادشوی گرہ نو دیو جنہ صورت کې دا الفاظ را فاتر کم دقا سرازی بیا اوہ وغندی جامعی تکشنی من سندسین در نرمولی خمونا لان دی جاکٹ بے در خموی و ایستا باقین ادغا توریق مونا چوگی بای تاکیبا ہوئی پا دیکی اجر از سخیصتا دی مندل دا مسئلہ چی جاو مندل او دیر وطن پر خود دو اقیات ذکر شو او د دنیا ذلت بیانی یو دا چی دا دنیا با واقستی شی دا کسن باگ والا نا واقستا او بیان که دیر حالت دوتانو گردولی منگی یوت اندارا باگ جنتین په دې بارز طرفونو